Дома, дома, хазяйка дома, бідна, вдова. Постукавши, він увійшов. Ой, який тут полумрак! скрикнув кооператор і раптом побачив професора. Добрий вечір, промовив він тихше. Сідайте, Даведе Семеновичу, запропонувала господиня, поєднавши всі свої сили. Та я на хвилинку відповів той. Часи, знаєте, в мене спинились, так котра година, скажіть на милість. Чверть на десяту, сказала Марта. Ага, чверть на десяту. Дуже дякую, то є велике спасибі. Він вийшов лукаво посміхаючись і в темній кухні зіткнувся з Льовою, що якраз увійшов з надвору. «Куди це ви, голуби, розігнались?» – саркастично спитав він. «Апаздалі. Що таке? Що ви кажете?» «Кажу, що апаздалі. Там уже влип один». «Хто там?» злякано? – злякано спитав Льова. «Та приятель живаш, отой мудрагель, що ви примали». Влип хоч і професор. «Невже?» – скрикнув Льова. «Підіть гляньте, коли не вірите. Полумрак, і він стоїть як бовдур. Ні, я додому піду», – мовив Льова і подався геть. «Хоч би ти не вертався», – подумав йому вслід оператор. О, Баядерко, ти чаруєш мене. Лабораторія біохіміка не дивує очей різноманітністю і не тішить їх складнотою робочої апаратури. Лабораторія біохіміка є скло. Тонке прозоре скло, якому надано вибагливих і гарних форм. Воно крихке, а вогне тривале, ніжне, а стійкіше затвердий метал під діянням їдучих рідин та руїницьких сумішів. Бо лабораторія біохіміка – це ще й реактиви, барвисті речовини, що в байдужому щепленні своїх атомів набули творчої властивості прагнути одне до одного і зливатись у нові сполуки з новими властивостями і новою жагою. Серед них вирізняються кислоти і луги, повнопотентні і пристрасні представники хімічних статей, бурхливі й страшні коханці, що пожирають себе в спаруванні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 Спочатку буде синтезований білок. Це твориво життя, основний життєвий матеріал, що складає тіло всякої тварини. А тоді лишиться ще поставити цей білок у такі фізико-хімічні умови, щоб він почав жити, тобто вбирати, викидати поживу та ділитися навпіл, у наїжджений. Це річ складна, але цілком можлива теоретично. Тільки радість від першої виведеної в лабораторії амеби теж виключно теоретична буде». Амеба це потвердить гіпотези, і так досить солідно обґрунтовані. Вона потішить самолюбство людське своїми розволіклими рухами. Але користі з виробництва одноклітинних і навіть многоклітинних було приблизно стільки, як і здобування води для спалуки водню з киснем у електричному струмі за наявністю річок, морів та океанів. Амебі завжди доцільніше буде дозволити самі плодитись у гниючий калюжі. На коли б навіть біохімія спромоглася виробити цілу людину – то й то не спроможна була б конкурувати із добірною і захопленою працею самої людини в цьому напрямі. Тим часом біохімія зосереджена на проблемах, зв'язаних з метаболізом. Серед речовин, що беруть неодмінну участь у кругообігу живлення, на перше місце висунувся о той самий білок, ушанований від науки ім'ям протеїну, коли драглиста спалука, що трапляється в найрізноманітніших виглядах. Саме тим він начесно роль зробив, що людське тіло також є білок. Отже, тільки білком воно може зростати, міцніти і поновлювати свої природні витрати. Бо з трьох речовин білків, жирів та вуглеводів, якими тварина живиться, тільки перші містять у собі азот – неодмінний складник живої клітини. Отже, тільки білок спроможен підтримувати так звану азотову рівновагу організму, позбавити організм допливу білка, і він розкладеться, хоч би годувати його найкращим українським салом. Створити штучно дешевий, добротний і смачний білок – це буде заперечити рільництво, звільнити людину від обмеженості ґрунту та врожаю, розкріпачити її від грубої тваринної поживи.